السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kesempatan ini dapat kita berhimpun untuk sama-sama kita mendengar perbincangan daripada al-Quran dalam kuliah tafsir al-Quran untuk sama-sama menjadi santapan rohani kepada kita semua. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Hadirnya kita dalam majlis ilmu seperti ini walaupun kita tidak saling melihat antara satu sama lain merupakan satu nikmat yang besar. Kerana dia diganjari dengan berbagai pahala oleh Allah Subhanahu berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu disebut sebagai contohnya dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abi Syaibah ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffat bihimul malaika wa ghashiyat humur rahmah wa zakarahum Allahu fi man inda Yang bermaksud, tidaklah berhimpun sesuatu golongan dalam majlis mengingati Allah SWT. Melainkan, malaikat akan turun mengelilingi mereka dan dikurniakan ke atas mereka rahmat oleh Allah SWT. Dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di sisi hambanya di langit. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. insya Allah pada kali ini kita akan bincang berkenaan sebuah surah yang terakhir daripada Al-Quran, iaitu Suratul Nas. Jika sebelum ini kita telah pun bincangkan ayat berkenaan dengan puasa, ayat ke-183 daripada Suratul Baqarah, insya Allah pada kali ini kita akan bincang tentang sebuah surah, sepotong surah yang saya yakini telah pun menjadi amalan buat kita, telah pun menjadi amalan kita dalam tempoh yang sekian lama. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Surah ini namanya Surat Nas. Insya Allah saya akan bacakan ayat-ayat daripada Surah ini terlebih dahulu sebelum diterjemahkan dan kemudian kita akan melihat kepada tafsiran para ulama kepada Surah ini. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'uzu bi Rabbi Nas, Malik Nas, Ilahin Nas. Mi Sheryl waswasil wasil khan nas. A leddy was wisufi nas. Mina gin natywan nas. Maksunya. Allah subhanahu wa taala yang maha Pemurah, lagi maha pinyang. Kateka muhammad. A kubrynu kepada kabali Tuhan ni i manusir. Raju skalian manusir. Sam baha manusir. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Syarikat Allahul Azim benarlah kata-kata Allah Subhanahuwataala. pertama tamanya dalam membincangkan surah ini, para ulama mengkategorikan surah ini sebagai surah makkiyah. Surah makkiyah, artinya diistilahkan oleh para ulama ulum Al Quran. Sebagai contohnya. Dalam kitab Al Itqan fi Ulumil Quran oleh Al Imam asy dijelaskan bahawa maksud Makkiyah merujuk kepada tempoh turunnya ayat ataupun surah tersebut. Maksudnya surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum berlakunya hijrah. Ia tidak merujuk kepada tempat walaupun namanya hampir kepada tempat iaitu Mekah. Yang dimaksukkan dengan Makkiyah, iaitu surah yang Allah subhanahuwataala turunkan sebelum daripada hijrah Nabi saw. Artinya Makkiyah merujuk kepada tempo sebelum penghijrahan Nabi saw ke kota Madinah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam ayat ini, menurut perbincangan tafsiran oleh, oleh Al Imam Ibnu Khathir. Dalam tafsir uliaw atau tafsir Al Quranil Al Azim, merupakan beberapa ayat, merupakan beberapa surah yang dinamakan sebagai Al Muawidat Surah ini dengan surah sebelumnya iaitu Suratul Falak merupakan surah yang mana Allah Subhanahuwataala mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara untuk berlindung daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan. Menusi surah ini kita melihat Allah Subhanahuwataala mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermulanya surah ini dengan firmannya. Qul, a'udhu birabbin nas. Katakan, wahai Muhammad. Aku berlindung dengan Tuhan yang melihara dan menjaga manusia. Melihara, menjaga dan menguasai manusia. Malikin nas, raja sekalian manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Sembahan ini maksudkan di sini iaitu merujuk kepada tauhid uluhiyah iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikannya dalam ibadah yang mereka kerjakan. Min syaril waswasil khannas dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Yang dimaksudkan dengan al-khannas dalam ayat ini kata al-Imam al-Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi Yahkamil Quran yang maksud dengan al-khannas merujuk kepada Seekor syaitan Seekor jin Yang diciptakan oleh Allah SWT Dan duduknya dalam hati manusia Masya Allah Hebatnya ciptaan Allah SWT ini Tak mampu terfikir oleh kita Sampai jin dan syaitan ini Masuk ke dalam Diri manusia dan duduk dalamnya Dan memperdayakannya Kerana itu saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Dalam banyak tafsir Al-Quran Sebagai contohnya Ad-Durul Mansur Karangan Al-Imam Asyuti Menghimpunkan di sana berbagai hadith Yang menunjukkan kewujudan syaitan Jin mampu memasuki ke dalam Diri manusia Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berjalan dengan Isteri baginda yang bernama Safiya Dalam satu kegelapan malam Di kegelapan malam ini Nabi SAW berjalan bersama Isteri baginda yang bernama Safiya Lalu kelihatan dua orang sahabat ansar Seolah-olah menjauhkan diri bergerak dalam keadaan pantas lalu Nabi SAW memanggil mereka, kenapa kamu kelihatan tergesa-gesa? kata mereka Nabi SAW, kami mempunyai hajat yang tertentu untuk kami sempurnakan Nabi menjelaskan, sungguhnya ini isteriku, Safiya lalu mereka berkata, wahai Nabi SAW takkanlah kami nak memfitnah dan mengatakan satu perkara yang tidak sepatutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sesungguhnya syaitan itu bergerak dalam tubuh manusia sebagaimana dalam aliran darah yang bergerak menerusi saraf-saraf mereka. Apa yang dapat istimbakkan daripada hukum hadis ini, daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa syaitan masuk ke dalam diri manusia dan mempengaruhi manusia. Dalam hadif yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zalika balun nasu fi udhuni balu syaitanu fi udhuni. Dia bermaksud bahawa syaitan ini menguasainya sampai ke peringkat syaitan itu kencing di telinganya sehingga menyebabkan dia tidak bangkit untuk salat subuh. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Al-Imam Ibn Qayyim ketika menjelaskan perkara ini, mengatakan ini merupakan di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada jin, kepada syaitan, yang mana mereka ini merupakan satu kategori, satu golongan, satu jenis. Mereka mempunyai kelebihan tertentu yang tidak mampu dilihat oleh kita. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Menuruti ayat ini, Allah SWT mengajar kita untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah SWT terhadap. Perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Yang boleh menyusahkan kita. Gertinya dalam ayat-ayat yang dibacakan ini, yang menjadi amalan kita ini, Allah SWT mengajar kita berlindung daripada kejahatan manusia. Manusia ni kadang-kadang boleh menjadi jahat. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kadang-kadang manusia dipengaruhi oleh keperluan-keperluan lahiriahnya yang menyebabkan dia bertukar menjadi seorang yang jahat. Kerana itu disebut oleh Allah SWT. Di kalangan manusia pun akan menjadi syaitan. Akan menjadi mempengaruhi manusia yang lain untuk melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah SWT. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ayat yang kelima Allah SWT menjelaskan ini. Alladhi waswisufi sudurinas ia mengajak manusia untuk... Melakukan kejahatan. Berbalik kepada kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahawa Al-Khanas merupakan seekor jin yang diciptakan oleh Allah SWT yang bertempat di hati manusia. Duduk di hati manusia. Mempunyai belalai seperti belalai gajah. Dan disebut dalam setengah yang lain mempunyai hidung seperti hidung khinzir ataupun hidung babi. Yang kerjanya, makhluk yang dilaknat ini kerjanya untuk mempengaruhi hati manusia supaya sentiasa melakukan kejahatan. Mengajak untuk cenderung kepada perkara-perkara maksiat. Dan menarik juga dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan hakikat ini. Kata Nabi, Ma minkum illa wa qadu wukila ilaihi qarinuhu minal malak wa qarinuhu minasyaitan. Kalu hatta anta ya Rasulullah Kal hatta ana illa anna allaha a'nani alayhi fa aslam falam ya'murni illa bi khair rawahu Muslim hadis sahih riwayat Muslim maksudnya setiap kamu ada karin yang mengajak yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin dan seorang malaikat yang diutuskan kepada kamu kerja karin syaitan ini mengajak kamu melakukan kejahatan Manakala kerja kari'in malaikat-malaikat bersama-sama dengan kamu ini Mengajak kamu melakukan perkara-perkara yang baik Lalu sahabat-sahabat tanya Wahai Nabi, Nabi SAW pun begitu ke? Nabi menjawab, ya Tetapi Allah SWT memberikan kepadaku nikmat di mana jin ini telah pun Islam Dan sentiasa mengajakku melakukan perkara-perkara kebaikan Jadi saudara-saudari dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Mendengar hakikat ini, seorang sahabat lantas mengatakan Celaka syaitan Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya Sekiranya kamu mengatakan demikian Kamu mengatakan celaka Ataupun menghina, mengeji syaitan Maka dia akan membesarkan dirinya Umpama seikur gajah Sebaliknya jika kamu mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirajim Maka dia akan mengecilkan tubuhnya Umpama seikur lalat Lalu terbang meninggalkan kamu Saudara-saudari so, yang hati Dan dikasih Allah sekalian Pengajaran daripada kisah Daripada hadis ini Menusi tafsir Al-Qurtubi ini memberi pengajaran kepada kita bahawa syaitan ini satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang lainan daripada ciptaan kita yang mampu mempengaruhi kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Dan itulah ikrar syaitan ketika dihalau keluar daripada syurga Allah SWT lantaran enggan kerana takabur tidak mahu sujud kepada Abul Bashar Nabi Adam alaihi AS. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, akhirnya Allah Swt menutup surah ini dengan firmannya Alhumaz bilahin ash-shalatun rajim min al jin nas dari golongan jin dan manusia mengukuhkan mengulang semula hakikat gangguan yang boleh berlaku kepada manusia disebabkan oleh manusia dan juga jin. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini dan ayat sebelumnya surah ini dan surah sebelumnya dirangkumkan. Oleh Nabi SAW untuk menjadi amalan baginda SAW menangani perbuatan sihir, menangani gangguan jin dan syaitan dan dibacakan Nabi SAW dalam banyak keadaan antaranya waktu Nabi SAW hendak tidur. Dalam hadis sahih bahawa Nabi SAW menjadikan amalan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk menangani gangguan syaitan waktu Nabi SAW tidur. Dan tidak salah jika dijadikan amalan Dalam apa jua keadaan kita Untuk mengelakkan gangguan jin Dan disebut dalam setengah-setengah kitab Fiqah Galakan untuk membaca surah Tunas ini Sebelum kita bertakbiratul ihram Untuk menunaikan salat Kerana kita bimbang diganggu oleh Jin dan syaitan Diganggu oleh apa yang dinamakan sebagai Al-Khanas Menerusi ayat keempat daripada surah ini Terakhir saudara-saudari yang dirahmati Dan dikasihi Allah sekalian Dikatakan oleh mereka yang ahli dalam bidang jin dan juga syaitan dan perubatan Islam Dalam beberapa kitab yang sempat saya rujuk Menjelaskan kepada kita kedatangan jin dan syaitan ini adalah sebagai ujian kepada kita Diciptakan oleh Allah SWT dengan hikmah menunjukkan bahawa Allah ini maha berkuasa Sehingga dikatakan dalam setengah, -setengah pendapat ciptaan malaikat Dari sudut persentagenya, peratusannya adalah 90% Dan ciptaan jin ialah 9% dan 1% saja ciptaan manusia. Nak menunjukkan kepada kita betapa hebatnya malakut, betapa hebatnya kerajaan Allah SWT mentadbir bagai makhluk di sebaliknya. Di dalamnya, yang mampu kita lihat dan yang tak mampu kita lihat. Mudah-mudahan dengan beramal dengan surah ini mampu menyebabkan kita... Terpelihara dan terlindung daripada gangguan jin dan syaitan Memadailah kita beramal dengan ayat-ayat Allah SWT seperti ini Lebih baik daripada kita mendatangi orang-orang tertentu Fulan bin Fulan untuk mendapat tangkal dan sebagainya Yang kita pun tidak pasti daripada mana sumbernya Kadang-kadang boleh menyebabkan kita lebih tersesat daripada Akidah yang sebenarnya kerana kepercayaan-kepercayaan yang karut-marut Yang tidak berasaskan kepada Islam itu sendiri Perlu diingat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah Ahmad, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima kal fakad kadzaba fakad kadzaba bima unzila ala Muhammad." Yang dimaksud sesiapa yang mendatangi seseorang pawang, dukun, ahli nujum orang-orang yang mendakwa boleh boleh mengubati yang mempunyai hubungan dengan jin dan syaitan lalu percaya kepadanya sesungguhnya dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain lam tuqbal salatun 40 yauman dia tidak akan diterima ibadah salat yang dikerjakannya selama 40 hari Jadi eloklah kita menjauhkan diri kita Daripada perkara-perkara yang haram Perkara-perkara yang menyebabkan kita syirik Madailah kita menggunakan ayat-ayat seperti ini Insya Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang Menjelaskan bagaimana Nabi SAW Pernah menggunakan ayat-ayat seperti ini Untuk menangani sihir yang menimpa baginda SAW Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh